și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, emisiunea I-040 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, în lecțiunea noastră de astăzi ne vom începe meditația supra Noului Testament cu versetul 30 de la Evanghelia după Ioan de la capitolul 3. Înainte de citirea acestui verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc, cât și celelalte versete în continuare atât cât bunătatea lui Dumnezeu ne va îngădui și cât răbdarea dumneavoastră ne va permite, dați-mi voie să vă citesc Întoarcerea la Dumnezeu a unui om care a fost un mare alcoolist în viața lui. În următoarele lecțiuni vom citi câteva din astfel de relatări care sunt fapte autentice descrise într-o carte de un autor de un credincios maghiar pe nume Shiklos Iosef care a fost inițiatorul directorul unei stațiuni din acestea de dezalcoolizare. Credinciosul acesta ne povestește următoarele lucruri. La o stațiune de odihnă am stat la masă cu un medic elvețian în vârstă de 60 de ani. După ce am făcut cunoștință, am auzit de la el un fragment zguduitor de viață. Mi-am început cariera în orașul Mainfeld, unde în scurt timp am fost îndrăgit de toți locuitorii orașului, povestea uh, medicul acesta. Locuitorii orașului fiind producători de vin, pe neobservate am devenit bețiv. Beția s-a agravat cu trecerea anilor. Abia am reușit să-mi exercit profesia. Familia mea suferea cumplit. Am avut divergențe cu autoritățile. M-am hotărât să nu mai beau niciodată, dar n-am reușit. Așa am petrecut 20 de ani, din ce în ce mai adânc spre ruinare totală. În anul 1948, în urma unei căderi, băiatul s-a lovit la frunte și la cap și a început să aibă și dureri la ochi Dar eu nu l-am luat în seamă A venit sfârșitul de săptămână, m-am dus la băutură și nici nu mi-am adus aminte de copilul meu bolnav Luni dimineață, copilul n-a putut merge la școală, îl durea capul îngrozitor Ochiul accidentat a ieșit mult din orbită și s-a produs o inflamație Avea dureri îngrozitoare, pericolul era iminent. Zi și noapte se făceau injecții. L-am vizitat zilnic. Am auzit din interiorul meu atunci o voce care spunea, tu ești de vină. Era culcat nemișcat cu compresie cu gheață pe cap. Remușcarea îmi era tot mai accentuată. Mi-am dat seama că numai neglijența mea l-a adus în starea în care se află. Dacă începea din timp tratamentul, îi era mai ușor. În acele zile, într-adevăr, n-am mai băut nimic. Cu ocazia unei vizite la spital, soția a adus copilului această veste îmbucărătoare, iar copilul a spus O, mamă, rabd cu bucurie durerile dacă tăticul nu mai bea. Atunci știu că nu degeaba am suferit. După o operație foarte complicată, băiatul s-a făcut mai bine și a venit acasă. Apoi eu am început din nou să beau. Copilul stătea lângă mine la masă. Ori de câte ori veneam bea acasă, se uita la mine dojenitor de întristat. Degeaba am suferit, spuneau privirile lui. Aceste priviri m-au doborât și am început să mă dezgust. O voce strigat din mine. Omule, trezește-te! Cu viciul tău ai făcut din copilul un muribund. Până când vei mai fi robul băuturii? Dar această remușcare n-a folosit la nimic. Am băut mai departe. M-am îngrozit și m-am întristat de starea mea când am văzut că orice sforțare, orice zvârcolire este fără rezultat. Un glas lăuntric mi-a șoptit atunci. Mai bine un sfârșit eroic decât un laș în viață. Ai pistol, încheie scena! Și m-am hotărât să mă sinucid, dar o mână invizibilă m-a condus pe alte cărări. Atunci s-au împlinit rugăciunile scumpei mele mame. Toată familia m-a desconsiderat, numai mama mea, a rămas statornică în promisiunile lui Dumnezeu și, în loc de revolver, am apucat Sfânta Scriptură de pe pe care de 20 de ani nu mai deschisesem și pe care tot mama mea mi-o dăruise. Am deschis-o și am citit așa. Eu îți sterc fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Acesta este un verset din Isaia 44. Am citit de mai multe ori. Am fost ca și electrocutat. La mine se referă aceste cuvinte? Domnul vrea să șteargă păcatele mele? Și atunci, în cabinetul meu am îngenuncheat și din adâncul inimii am cerut lui Dumnezeu izbăvirea din cătușele beției. Dumnezeu mi-a răspuns pe loc, fără ezitare. A fost o experiență minunată. Pacea, liniștea m-au cuprins dintr-o dată. Din acest moment a dispărut ispita băuturii. A fost un dar atât de minunat pentru care zilnic îl slăvesc pe Dumnezeu. Este un verset în Scriptură în care Domnul Iisus însuși spune Nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de acela prin care vin prilejurile de păcătuire. În momentele acestea și în lumina acestui verset mă gândesc poate mai mult la cei care vând, cei care fac comerți cu băuturile alcoolice decât la cei care le consumă. Și am un cuvânt de avertizare de data aceasta pentru toți acei care comercializează băuturi alcoolice și mai ales pentru cei care le produc. Luați aminte că fiecare aveți dată parte de răspundere pentru toate nenorocirile pe care le aduc în lume aceste băuturi și în ziua cea mare a judecății lui Dumnezeu veți da răspundere și veți da socoteală pentru nenorocirile pe care le-ați produs în mii și mii de suflete prin aceasta. Facă, Domnul, ca mulți din cei care se ocupă cu băuturi alcoolice să devină de astăzi încolo comercializanți al vestei bune a Evangheliei lui Dumnezeu, care aduce pace, bucurie și viață. Te rugăm, Doamne, Tată, Ceresă, să binecuvintești și mesajul de astăzi, și în minutele în care vom asculta cuvântul tău, să ne ajut pe toți să înțelegem ce minunat este. Să devenim oameni care să împreștiem în jur în loc de băuturi alcoolice, vestea ta bună a Evangheliei. Și în loc să dăm socoteală în ziua cea mare a judecații, de nenorocirile aduse în lume prin noi, să primim mai degrabă o răsplată pentru binecuvântarea pe care o împreștiem în jur, fiind la dispoziția ta ca agenți ai transportării binecuvântărilor cerești pe un pământ blestemat. Amin. să fac tu Isuse din inima mea, căldeniță sfântă, să ardă în ea tămâia iubirii cu focul ceresc, ca pururi în lume iubind să trăiesc. Doamne, fă aceasta să fie dorința fiecărui inim, fiecărui ascultător al mesajului de față. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, din care citesc versetul 30, un verset foarte scurt, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Într-adevăr, este un verset scurt, dar ecoul învățăturii lui merge până în veșnicii. Acestea sunt spusele lui Ioan Botezătorul, cu referire la Domnul Isus Hristos. Un poet indian, pe nume Tagore, spune așa. Luna, ce aștepți? Aștept să salut soarele și să dispar din fața lui. Foarte semnificativ, nu-i așa? Înainte de arătarea Domnului Isus, tot poporul urma pe Ioan Botezătorul. Când s-a început Domnul Isus să propovăduiască, atunci poporul s-a depărtat de Ioan Botezătorul și a venit la Isus. Ucenicii lui Ioan s-au supărat. Ei gândeau că Domnul Iisus n-a lucrat cu prietenie față de învățătorul lor, îndepărtând poporul de la el. Însă Ioan le-a dat un răspuns limpede și puternic. Ioan a spus, nu sunt eu Hristosul, ci sunt numai un trimis înaintea lui. Iar în versetul următor se arată ca prieten al mirelui, nu ca mirele însuși. Negreșit, nu era lucru ușor pentru Ioan să vadă cum poporul îl părăsește și aleargă la Domnul Isus. Mai cu seamă nu este ușor pentru cineva care a avut starea cea mai înaltă și să coboare de acolo, apoi să-și urmeze jos cu aceeași credincioșie lucrarea de mai înainte? Omului care a fost în fruntea unei comitet sau președintele unei întreprinderi sau instituții și a lucrat cu râvnă în locul acela unde s-a găsit, îi este cu neputință ca într-un loc mai de jos să lucreze cu aceeași râvnă. Ioan Botezatorul ne învață însă să lucrăm cu aceeași râvnă și cu aceeași credință chiar și atunci când nu putem rămâne într-un loc mai de frunte. Ne spune el aici că trebuie ca el să crească, referindu-se la Domnul Iisus, iar eu să mă micșorez. Prin lucrarea sa, Ioan sfârșește timpul numit al legii. Odată cu arătarea Domnului Isus, el trebuia să se micșoreze până la dispariție, așa cum dispar stelele când răsare soarele. Domnul Isus, soarele Harului, a răsărit, iar steaua legii trebuia să se stingă. Strălucirea Domnului Isus și puterea lui Mare ne fac să vedem cât suntem de mici. Frumoasă și desăvârșită mărturie a depus Ioan Botezătorul în cuvintele Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cât de mult avem noi de învățat de aici. Mersul normal al celui născut din Dumnezeu, viața lui cea nouă, este creșterea. Omul, care prin credință a primit în inimă pe Hristos, trebuie să trăiască din plin și necurmat versetul de mai sus, care spune, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Hristos să crească în fiecare zi și ei-ul meu să se micșoreze în fiecare zi. Aceasta este starea normală a adevăratului creștin. Creșterea lui Hristos în viață și micșorarea ului este o lucrare care trebuie să fie văzută de toți, așa cum se vede creșterea unui copil. Dacă nu se vede așa ceva, înseamnă că Domnul Isus Hristos n-a intrat cu adevărat în viața omului, adică nu a luat chip în el. Întreaga noastră viață de creștini se cuprinde în cuvintele Hristos în noi. Hristos este o persoană cu un anumit fel de a fi și de a lucra. El n-are nimic din felul de a fi al lumii religioase, ci el este sfânt, de trei ori sfânt și toți câți îl primesc trebuie să-i semene lui. În el se arată desăvârșit pacea, dragostea, adevărul, bunătatea, Smerenia și lumina. El este viața. Și după cum viața nu stă pe loc, ci crește și se desăvârșește necurmat, tot așa și-i Hristos în noi. Crește, se mărește fără întrerupere, iar Euul nostru vechi se topește din zi în zi, căci numai în măsura creșterii lui Hristos, a felului de a fi în noi, descrește eul nostru. Credinciosul este mare în măsura în care Domnul Hristos este mare în El și atât cât El, izvorul vieții, este viața Lui. Măsura vieții noastre este Hristos în noi, căci suntem numai ceea ce este El în noi. Da, mântuirea și desăvârșirea noastră este Domnul Isus Hristos în noi. Este El omul ceresc al doilea Adam? Omul planurilor veșnice ale lui Dumnezeu, singurul om cu care Dumnezeu are de-a face în vremea de acum, după ce a terminat definitiv cu primul om în Adam la cruce. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Aceasta înseamnă înnoire zilnică, părtășie necurmată cu Domnul Iisus, însușirea continuă a felului său de a fi. Ajungând la punctul acesta... Mi se pare foarte nimerit să citesc două strofe dintr-o poezie care evidențiază în mod foarte plastic acest adevăr și anume Hristos în noi nu poate crește decât în măsura în care noi ne dăm pe noi înșine la moarte. Este o proporție de care trebuie să ținem seama. Poezia se numește Din ce se hrănește omul cel nou și primele două strofe pe care le citesc sunt următoarele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 prin pironirea lui pe cruce și vei găsi comori nebănuite numai atunci când tu le-ai socotit pierdute. Căci viața în care eul și firea lui cea veche n-au fost înjunghiate și puse în mormânt, sămânța învierii nu va avea de unde să încolțească dacă nu-i mortul în pământ. Iată deci că el trebuie să crească și eu să mă micșorez dar El nu poate să crească în mine decât în măsura în care eu mă micșorez. Să nu-i punem piedici prin felul nostru de a fi sau al oamenilor, ci să-i dăm drum liber Domnului Iisus ca El să poată crește în noi, să ne copleșească Duhul Său în toate mișcările noastre pentru ca să se vadă El în toată limpezimea și frumusețea Lui. În versetul următor, la versetul 30 și 1, Ioan Botezătorul, stând de vorbă cu cenicii lui necăjiți și invidioși pe Domnul Isus, le spune în legătură cu Domnul Isus: Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Obârșia are însemnătate înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să știm bine. Nu omul văzut bun sau mai puțin bun, nici gruparea de oameni bună sau mai puțin bună, nici lucrarea bună sau mai puțin bună, nu planul pe care îl l facem noi bun sau mai puțin bun, nu faptele noastre bune sau mai puțin bune, ci obârșia lucrurilor tuturor acestora, asta are în vedere înaintea lui Dumnezeu. De unde vine un gând? O vorbă, o faptă sau o lucrare, aceasta este important, sursa din care ai izvorât. Trebuie să știm bine că există numai două obârșii, din cer sau de pe pământ, din adevăr sau din amestecătură, din Dumnezeu sau de la diavolul. Ceea ce este din cer are felul de a fi al cerului care nu seamănă deloc, cu felul de a fi al pământului, al lumii de jos. Ceea ce vine din Dumnezeu, poartă chipul lui Dumnezeu, răspândește Duhul lui, sfințenia și lumina lui și nu se potrivește într-un nimic cu omul de pe pământ. Ceea ce izvorăște din adevărul veșnic, cuvântul scris al lui Dumnezeu, Duhul și litera acestui cuvânt, nu se armonizează cu învățăturile,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 așa după cum frunte ar fi opintelile omului care vrea să oprească lumina soarelui sau ploaia care vine de sus. Chiar dacă ceea ce vine din cer nu este primit de om și el pornește o luptă aprigă ca să nu propășească solia cerului, așa cum s-a întâmplat cu Domnul Sus și cu slujitorul lui, totuși cerul, ceea ce este ceresc, va birui. Adevărul acesta trebuie să fie cunoscut bine de toți. Care este felul de a fi al cerului? Iată o întrebare. Răspunsul și-l poate da fiecare om care cât de cât se folosește de rațiune și care vrea să judece. Spre exemplu, oricine știe că în cer nu stăpânește păcatul și moartea. În cer nu există despărțiri. Acolo ființele nu se împart în națiuni, confesiuni religioase sau clase sociale, ci există o fericită unitate și o desăvârșită părtășie. În cer nu stăpânește alt cineva decât Dumnezeu, dragostea, pacea, sfințenia și lumina Lui. În cer este numai o singură voie, voia Lui Dumnezeu. În cer se cântă laudă numai Lui Dumnezeu și Mielului, Domnului Isus, Fiul Său. În cer este o bucurie și fericire veșnică, fără nicio umbră. Adevărata credință strămută pe om în starea de cer încă de pe acum, pentru că ea îl duce în Dumnezeu și pe Dumnezeu îl aduce în om. Prin credință, omul este născut din nou, primește nașterea de sus cerească, naștere care sădește în el legile dumnezeirii, și felul de a fi al cerului El nu mai poate fi altfel Chipul lui Dumnezeu se arată tot mai limpede în ființa lui cu cât trece timpul Gândirea lui, vorbirea lui și lucrarea lui Este cerească, poartă, pe cetea felului de a fi al cerului Pentru că omul acesta este născut din nou Cel ce vine din cer, omul născut din nou cu adevărat Este mai presus de toți Chiar dacă nu are școală multă, omul născut din nou este superior tuturor savanților lumii păcătoase. Este superior prin gândire, vorbirea și trăirea lui Sfântă neamestecată. Este superior prin rostul și ținta lui. Este superior prin obărșia lui. Mi se pare nimerit aici să amintesc câteva spuse ale lui Petre Țuțea, un om de mare valoare națională, care s-a stins din viață, nu cu mulți ani în urmă. Spune dumnealui în felul următor. Nivelul meu intelectual, chiar dacă sunt savant, nu depășește nivelul unui popă obscur din bărăgan. Pentru că preotul ăla, în ritualul lui din biserica aia din lemn sau piatră, stă de vorbă cu absolutul. Nici o știință nu te duce acolo. Știința se mișcă asimptotic la absolut. Arta se mișcă asimptotic la absolut. Știința este sediul folosului și arta sediul plăcerii. Religia este sediul adevărului transcendent în esență și unic ca principiu unic al tuturor lucrurilor. Încheiat citatul. Revenind la studiul nostru, Ioan Botezătorul spune Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Chiar dacă este religios, căci lumea are religia ei, un fel de cunoaștere a lui Hristos, el este tot pământesc, are o vorbire de pe pământ. Oare ce înseamnă fraze ca acestea din partea omului religios de pe pământ care zice Biserica noastră strămoșească sau credința strămoșilor noștri sau linia lucrării noastre sau străini de duhul lucrării noastre sau învățătura dogmele bisericii noastre sau tradiția bisericii sau lucrării noastre și așa mai departe. Oare nu este aceasta vorbirea omului pământesc? În cer, în starea de cer, nu există o asemenea gândire și vorbire. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Așa citim aici. Dragul meu, tu de unde vii în lucrarea pe care o faci? Care este obârșia ta duhovnicească? Dacă în ești din cer, nu trebuie să te forțezi ca să arăți lucrul acesta. Vorbirea ta și lucrarea pe care o faci arată din plin cine ești. Să ne cercetăm gândurile, vorbele și faptele. Care este obârșia lor? Dacă nu sunt din cer, să nu le dăm drumul prin lume. Sfântul Vasile cel Mare spune așa, Curgerea apei arată izvorul ei, iar felul vorbirii arată inima celui ce greiește. Slăvit să fie Domnul! Iată cum continuă Ioan Botezătorul să vorbească despre Domnul Isus în versetul 32 de la Ioan capitolul 3. Citesc El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Iată așadar că omul ceresc vede și aude lucruri cerești și cunoaște adevărul în latura lui cerească. Dar când mărturisește aceste lucruri cerești oamenilor de pe pământ care au felul de a fi al pământului, mărturia lui nu e primită și el este târât spre cruce. Așa a fost cu Domnul Isus. El, din pricină că a mărturisit felul de a fi al cerului, împărăția cerurilor, a fost dus la cruce. Omul pământesc se cunoaște îndată după felul cum primește lucrurile cerești, chiar dacă el are pretenția că este duhovnicesc, că are fire cerească prin nașterea din nou. Nu ceea ce crezi și mărturisești despre tine cu gura, ci ceea ce arăți cu viața, aceea ești. Ca să mărturisești lucruri cerești, trebuie să fii ceresc, să stai în locuri cerești, să umbli necurmat după lucruri cerești, după felul de a fi al cerului. Chemarea adevăratului urmaș al Domnului Isus este o chemare cerească, pe care trebuie să și-o întărească zilnic. Cine nu-și întărește zilnic chemarea cerească, primește în el pe nesimțite felul de a fi al pământului și atunci vorbește ca de pe pământ. Cerul, adevărul în latura lui cerească, nu are loc pe pământ în oamenii pământești. O poveste spune că s-au întâlnit odată patru fete, focul, aerul, apa și adevărul. Au vorbit ele despre multe lucruri și au fost fericite împreună. La despărțire și-au spus una alteia. Haideți să ne mai întâlnim, dar cum să ne găsim?" Și s-au întrebat pe rând. Focule, unde locuiești?" Surorilor," răspunse focul, loviți cu amnarul o bucată de cremene și mă veți găsi." Dar tu, aerule, unde locuiești?" Eu voi fi acolo unde veți vedea o floare tremurând sau o frunză mișcându-se." Dar pe tine, apă, unde te găsim?" Săpați în pământ la rădăcina papurei și mă veți afla." Adevărule, pe tine unde te aflăm? Eu am fost alungat din lume și nimeni nu mă primește. Oricine se așează de partea mea este răstignit. Cu firea primului Adam, niciun om nu poate primi în inimă pe Hristos felului de a fi felului ceresc, căci împărăția lui Hristos nu este din lumea aceasta. Trebuie naștere din nou. Prin nașterea din nou, omul primește o fire nouă, fire cerească, așa ca firea Domnului Sus. Cu această fire, sub călăuzirea Duhului Sfânt, poate primi cerul, adevărul, în latura lui cerească, felul de a fi a lui Hristos. Domnul Iisus trebuie întâi să fie primit de omul păcătos prin credință ca mântuitor, ca pe cel care îl scapă de păcat, și apoi este născut din nou, iar în inima aceasta nouă, îl sfințește ca domn și ca mire pe Domnul Iisus Hristos pe care l-a primit. Dovada nașterii din nou, a nașterii lui Hristos în inima ta... Se face prin creșterea în sfințenie în fiecare zi, după cum dovada nașterii unui copil pe pământul acesta se face prin dovada creșterii lui în fiecare zi. Acolo unde nu există creștere, nu există naștere. O păpușă moartă nu o să crească niciodată, dar un copil care s-a născut crește în afara condițiilor de boală. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, ca toți cei care am ascultat mesajul de astăzi, cât și pe cele trecute, să devenim născuți din nou copii ai Lui Dumnezeu, copii în care El să se vadă în fiecare zi tot mai deslușit. Cu aceasta anunțăm încheierea programului I040, Dorim ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.